А що я там робитиму? У твоєму кипчацькому середовищі? Ми тікали разом. Спочиниш. Від'їсися. Візьмеш усе, що тобі треба. І поїдеш? Куди собі хочеш? Я так мислю. А що... Ти отак і чвалатимеш без зупинки і спочинку? Без їжі і питва? Тим більше, визначаючи твою дорогу, можна буде розпитати, що і де є на твоєму шляху, які небезпеки, які війська там мандрують. Гаразд, зараз поки що давай кинемось праворуч. Поки час за нами. Бо цих двох теж будуть скоро шукати, і я не переконаний, що і із вісьмома буде просто, краще б нам їх не зустрічати. Боїшся, Оросуте? От, капусте мале, чортеня, і годі, ти чого до мене присікуєшся? Тобі що хочеться себе героєм показати? Та я стільки пройшов уже за життя, що тобі, дитино, ще й не снилося, розумієш? Не снилося навіть тобі ще. І воїн бачив усяких і бід, а ти просто впертим, але чортеня, що намагається показати себе дорослим. Ну, вмієш ти орудувати ножами, що тут сказати. Але то ще далеко не все, хлопче, колись і довідаєшся про те, що я кажу. Вони скакали далі мовчки, женучи коней на повну силу. Шлях їх ліг зараз на північний захід, що було загалом у напрямку, потрібному для Айдара. А до певно часу і Данилові годилося. Доля, все ж і далі була для них ласкавою, бо надвечір таки, не перестрівши нікого, вони раптом побачили перед собою озерце, яке, на щастя, вивелося прісним, з брегами густо порослими. Комишем і кущами, навіть кілька невисоких беріз перетулилося серед комишів. Знову раділи вони, сподіваючись, що далі усе буде гаразд, що біди, може, ніякої не буде, усе скінчилося, і попереду у них широкий шлях додому, до нового життя. Шлях назад до себе, додому. Напоїли коней, перекусили самі. Бо у хурджинах остражників була добряча їжа. Суха конина, сир, навіть кумис. Данило роздягся з насолодою шуборсну воду, відчуваючи невимовну приємність, коли вода обволікала його голе тіло, яке вже стільки часу не пам'ятало цієї радості. Коли він отак із насолодою і без поспіху купався в останнє, коли це було... Ще до полону, ще до тих усіх бід, до зайнеб, до... О, Боже, ні, не думати. Ні, про що не думати. Просто зануритися у воду лежати у ній, ліниво, вирушучи ногами, руками. Або ж поплисти раптом швидко і легко, аж на середину озера і там знову лежати, аж замріяти, бо в вечірні про вода здавалася особливо ласкавою і теплою. Він вибрався на берег і відчув, як вітерець обвіває його тіло, обсушує, додаючи приємну свіжість і усі язи, у кожну клітинку його єства. Якийсь час стояв отак, у чім народився, перед вечірнім сонцем над озером, заплющивши очі, і коли б міг побачити себе збоку той сам би додумав, що то Бог озра вийшов з води і стоїть зараз на березі, озираючи свої володіння. Тонкий у стані, але весь ніби сплетений із самих м'язів. Данило міг би правити за кращу модель для тих, хто творив майже у ці самі часи прекрасні скульптури у Далекій Італії, у Відродженні. Хто малював і бачив красу людську.